Isn't it, Het is miskyns na 7, 19 uur, Suid-Afrikaanse tyd, Central African Time En jy is aangeskakeld by Net Radio SA Net Radio SA En die program hierdie tyd op zondagavond Stem van Hoop En ek is Dr. Tini Eilis, wat uitsaai Hiervan uit Irene Iredi, Griekse woord beteken vrede, stad van vrede Pretoria, Suid-Afrika En elkeen wat ingeskakel het julle is verskrikkelijk baie welkom hoor Ek sien someneet klop die name wat ek nie helemaal zeker is of jy ingeskakel is nie Ek lyk, probeer om aan te kom en so uh, Denise, jy moet mykie van my sê of jy ingeskakel is Bram, ek, het, ek dink jy is ingeskakel En uh, Tania, ek dink sy is die ene wat die verste is op die oomlik daar in Dubai Tania en ons Mari Lou, jy is ook ingeskakel, welkom Noreen, baie, baie, baie welkom hoor En elke ander persoon wie sy naam ek nou nie noem nie uh, Dit is a bieke moeilik as ek nou nie jou naam sien Vooral as ek dit nou nie sien in die kletskamer nie, of as jy nou nie van die whatsapp nommer gebruik maak nie. Dit maar oorweeg, my whatsapp nommer op jou vond is dit, ek voel my, ek vir jou, 0795 346487. Ek kan nou weer herhaal net vir jou sê, hoekom ek denk, dit is nodig, want wanneer jy bijvoorbeeld een gebed verzoek het, dan so ek het verskrikkelijk waardeer as jy dit sommer vir my dan per WhatsApp kan had kry, uh, want dis die makkelijkste manier uh, om dan te kyk na die boodskap wat daar is. So ek geef jy vir die nommer 0795 3464 87 En weer eens, baie baie welkom, ek hoop jy kan ontspan, jy kan jou skoene uitskop, ek hoop so, en as we die halang het, wat jy moet vastgemaak, jy haare kan losmaak en rustig achter oor kan sitte en luister. En ek hoop dat my stem van so'n hart is, dat het jou rustig stem, en die muziek wat ek speel, dat dit ook vir jou rustig sal stem. Uh, nou, my swaar het vir my hele klomp muziek gegeen, gestink. Het het vir my hier aangedra, een hele waafvracht pit Moelman, ach man, baie dankie my zwaar, baie dankie vir jou moeite wat jy gedoen het, maar nou het hulle ook al achtergekom, dat ek min nog meer altyd die selle speel, en dit moet ek maar belei, want mens moet die tyd hee, om nou dier al die verskillende snitte te werk, wat jou seker omtrend vijf minuut, minstens, vier na vijf minute gaan neem om, om na asnadsne te luister en dan moet die mens op een manier aantekeningen kan maak ek weet nie hoe een mens dit kan doen, ek woon of iemand al te my enerzijds raak kan gee, oor hoe mens dit kan doen uh, misschien ook op een spreadsheet, ek weet nie, ek is nie helemaal seker nie so dat jy weet van jou kunstenaars, maar dat jy ook weet van elke van die snitte en waar oor het gaan. As een mens nie een bykie van een inhoud daarvan het, soos in, sê nou maar, een zinneke, dan is het moeilik om somme net een snitte te vat en dit te speel. Wat ek dan gewoonlik doen, is ek speel die goed wat ek ken. Maar ek het een het ek iets gespeel, ek kan dit omdou, ek het nie geweet, eers wie is die, ek het nie daar die uh, persoon geken nie, ook nie die inhoud van daar die snit nie. En dit was nou nie rechtig, nou nie iets wat gepas het by die program eers nie, snaakse soort muziek, ek uh, wonder of dit nie dat boere muziek was, nou by die tyd van gebed, of iets van die aard, ek is nie allemaal seker nie, Maar dit maakt het vir die mens mykie moeilik, dat jy maar mooi kyk na jou muziek. Nou die ander uitdaging is, dat die mens die muziek recht moet teg. En jy kan het nie sommer net, soos wat jy dit ergens gekry het, speel nie, want dan sal die speel het dit nie speel nie. So, daar is een werk daar aan verbonden, soos wat jy vir my help dink oor hoe ek dit kan doen enersluit en dan andersluit iemand wat al sit en dink man ja ek het my hele leven gewag vir so'n geleentheid en daar is nou die geleentheid en ek wil dit doen en dan sal ek nou, nou blij wees as jy vir my laat weet anders wil jy vir my sê ek moet maar wakkers kak uit my droom en het my doen wat een bykie moeilik gaan wees Ja eners, weet ek nie ek weet hoe om te doen nie anders weet ek nie waar ek nou die, die tyd vandaan gaan kry nie dan kan jy mos skeen vir my sê ja wel en jy het ook nie die tyd nie ja nou hoor ek ook al sê weer eers baie baie welkom en ek groet in paar talen, kom ons sê vir mekaar hallo in die Russiese taal brief weet en sdrafuja En goeden avond in die Duitse taal en shalom vir ons mense wat die Breus ken, Kalimera vir die Griek sprekende mense en hallo, hy, en goeie naand vir ons mense hier in Zuid-Afrika maar ook amal wat Afrikaans praat, soos bijvoorbeeld Tania Ek weet, sy praat syker meeste van die Duit-Afrikaans Tania, my brak vir my sê, anders is dat jy praat seker behal, behalve nou wat nie by die werk is, maar by die huis praat, jy en jy man seker maar Afrikaans. En so is daar baie van ons mense oor die wereld, in verschillende lande, bevind hulle self, in wil graag na Afrikaans luister, en ek weet ook nou Tania, wat nou hier luister na ons, wat ingeskakel is daar van Dubai, daar by hulle is die Afrikaanse gemeente, het staan ook so bekend as die Afrikaanse gemeente want het is Afrikaanse mense wat daar by mekaar kom in kerk hou en so is het, het maar by verskillende ander lande ook weet in Engeland het, het ook begin met die Afrikaanse gemeente maar later was dit nie meer praktisch nie want die mense trouw daar met die mense van Engeland en dan praat die een Afrikaanse en die ander een praat Engels, dan moet hulle as so van mekaar verhulf wel verstaan, as jy met iemand daar in Engeland vertrouw het, dan moet jy maar leer Engels praat, en dan gaat het nie so eens, jy bring die vrou nou van jou na Afrikaanse gemeente toe nie. En so, hulle ook maar die aanpassings en goed daar maak. Maar hoe het ook al sy? Ek hoop jy voel gegroot, en ek wil net iemand vraag wat bijvoorbeeld Spaans ken, iemand van jou Spaans en Italiaans en Portugees ken. Kyk, ek kan het na Google, en dan sal Google nou vir my die antwoord gee, maar ek soek so'n bykie interactie van jou kant af. Wil iemand nie vir my kyk, hoe sê mens nou, hallo vir iemand in Spaans en in Italiaans, iemand anders, in Portugees, en in Sioneers, en in Japaneers? En wat van van Nederlands, uh, ons is so na aan die Nederlanders, maar ek het op een stadium achtergekom, en ek, ek en een Nederlander wat aan in Israël mekaar ontmoet het, en in die sel huis geblei het, het mekaar nie verstaan nie. Ons het probeer, dat ek Afrikaans praat en hy praat Nederlands, en dit het nie doodgewoon nie gewerk nie, en het, het ons besluit, nou ja, dan moet ons maar Engels praat. So, ek weet nie ees wat een mens vir iemand dan nou sê. In Nederland, soos jy hom nou dan wil groet die, wat gaan jy nou vir hom sê? Ek weet nie, misschien het hulle spesifiek gewoord waarin hulle mekaar groet, dan kan jy vir my laat weet. Maar, weer eens, ek hoop jy is rustig. Ons tyd, hierdie tyd, op een zondag aand, wil ek graag wei aan gebed, enerzijds om te bid vir gebedsversoeke is nou iemand is wat specifieke uh, gebed nodig het, benodig dan, dan bid ons saam oor daar die specifieke gebed en anders gaan ons uh, ek sê nou Italia die vir my hier die boodskap gestuur wat ek nie helemaal uh, uitmaak, die misschien Is dit nog bezig met die en die boodschap te werk, maar hoe dit ook al sy Dan bid ons, en ons bid vir specifieke gebede Maar ons kan ook in die algemeen bid, soos wat die skrif dit ook aan ons voorhou Ons het in Matthäus een gedeelte in Matthäus hoofdstuk 6 Wat allemaal van ons zeker baie goed kent Waar Jezus ons leer om te bid Hy sê bijvoorbeeld in die vijfde vers van Matthäus sê En wanneer jy bid Moet dit nie wees soos die gefeinsdes nie En hy weet om gefeins te wees moet die mens ook maar oorzit en denk wat dit beteken Het wil sê dat jy nie echt is nie maar onerg fiins want hulle hou daarvan om in die synagoges en op die hoeken van die straat te staan en bid jy moet en nou Jezus praat nou weer en hy het gekyk na die mense en hy weet dat ons moet bid want het gaan oor ons communicatie met God maar Jezus Jezus is ook bekommerd oor die manier waarop sommige mense nou bid want het is so dat God ook nie alle gebede antwoord nie daarom moet die mens maar kyk wat jy kan leer uit dit wat Jezus dan aan ons voorhoud en hy sê dan nou as jy nou bid moet jy nou nie soos die mense maak wat daar op die hoeken van die straat staan om gesien te word nie waar ek sê vir jou, dat hulle hulle loon weg het. Nou, een mens moet dit verskaan, een mens moet daar uitdrukking begrijp. Als Jezus sê, jy het iets gedoen en jy het dan jou loon weg, dan betekent dit, dat jy nie nou nee. nog vir God iets kan vra nie, want jy het klaar gekry wat jy hier, of die manier waarop jy dit doen, Die pretensie daarvan is al klaar jou loon, want jy doen het nou om dier mense gesien te word en die mense het jy nou gesien, nou die vader gaan dan niks doen nie, want dan is jy klaar jou loon weg. En in die 6e vers sê wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer, sluit jou deur en bid. Bid jou vader wat in die verborgene is En jou vader wat in die verborgene sien Sal jou in die openbare vergelde Nou moet Mijn pieke aandag hier aan gee Hoe kom Jezus dan nou sê uh, Wanneer jy bid moet jy in jou binnenkamer gaan En ja, ek sê nou uh, Tania is bezig om vir my hier een paar tale uh, Te stuur, dankie man my dankie vir jou moeite dan ja hoor, ek, ek waardeer dit dat Jezus nou sê een mens moet in jou binnenkamer gaan, betekent dit nou dat dit die enigste plek is waar jy kan bid dat jy net in die binnenkamer moet bid en nie in die openbaar. nie ek hier die is een manier waarop Jezus dit probeer rechtstel vir mense wat in openbaar wil staan op die hoeken van die straat om door mense gesien te word om daar die rechtstelling in jou denken te maak in jou persoonlijkheid is om dan liever in jou binnenkamer te gaan buid want dan is jy nie in daar die versoeking dat jy dit nou gaan doen om door mense gesien te word nie want God is helemaal bewust daarvan van elke denken elke gedachte, voordat die gedachte nog helder in jou eie verstand is dan weet God alreeds wat ons gaan bid so daarom, denk ek hier is een rechtstellende actie as ek daar die begrip kan gebruik dat die mens dan liever, indien dit jou intentie is om dier mense gezien te word, help jou en gaan doen dit dan liever in jou binnenkamer, en maak jy deur toe, dat daar ook nie daar die versoeking gaan wees, dat jy hom nou juist ooplaat, so dat mense kan sien, dat jy is een bidder nie. Verstaan jy die denke, wat ek hier het, so ek dit sien? En as jy bid, gebruik nie een eidele herhaling, van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle door hulle baie woorde verhoor sal word. En moet die mens ook hier weer eens, verzichtig wees, die mens moet altyd maar verzichtig wees, as dit oor die godsdienst gaan, en jy jou opinie daar oor wat ek ook nie saak, waar oor jy opinie uitspreek nie enige ding, waar oor jy een opinie hee, jy hee die recht om dit te hee, maar mens moet kyk dat jy nie iemand anders sjeer maak, nou dier daar die bepaalde woorde wat jy gebruik nie, wat jy miskien dalk dink is recht, nou ander persoon ervaar dit nou nie so nie, dalk die stem toon of hoe ek al bepaalde, woorde, bepaalde woordkees is. So Jezus sê, as jylle bid gebruik nie, hy eidele herhaling van woorde soos die heidene nie. Nou dit mag wees, dat Jezus hier dalk na een soort van een mantra uh, verwijs, waar mense omtrent die gebed opseef soos wat ons dit bijvoorbeeld doen met die onse vader, ek kan onthou in die school en in die weermacht, toe ek nie weermacht was, het ons een kopie gehad van die onse vader, en as jy moes bid, dan het jy die gebed soms so binnen in jou pet gesit, want wanneer jy bid, dan haal jy moes na jou pet af. So dit is dan eindelijk baie gemakkelijk, Dat niemand nou kan sien dat jy eindelijk die gebed lees nie Want jy, jy haal ons nou maar jou pet af Want jy kan nou nie met iets op jou kop bid nie So jy haal hem af en nou is hy hier voor jou En dan sien jy sommer die gebed en dan lees jy hem daar af Nou of lees en opse Die selfde ding is in Godse oor weet ek nie Ek is nie baie seker daarvan nie ons dit gebede boeken, en as jy bijvoorbeeld in Israëlse kom, ik hoop dat jy eendag daar die geleendheid zal lees, wonderlijk, jy daar na die straten van Jerusalem kan ontstap, bijvoorbeeld, en ander plekken ook, en jy kom by die klaagmeer, nou ek, al sommige goed, en daar is rede, so kom ek het doen Het is omdat allemaal nie altijd luister naar diezelfde program nie Soms hoor iemand iets, en dan is hy vir lang tijd, hy of sy dien daar nie Want mag het wees dat sekere informatie daar nou nie bij jou uitkom he. En terwyl het dan verduidelijkheid in om iemand te onderrug Jy sê die, die klaagmeer is in Jerusalem, is dit die enigste gedeelte van die oude tempel. Die oude tempelgebouw, wat daar gebouw was. Jylle sal onthou Salomo, tempelgebouw. En die tempel is twee keer afgebreek en ek wil ook nog nie nou die tijd gebruik om in die geschiedenis in te gaan nie die laaste keer is hy afgebreek onder die Romeine en daar waar die tempel gestaan het staan, daar nou een aanbiddingsplek van die islam daar is the dome of the rock, wat hulle noem so gauwe koepel het en langsom is daar ook een moskee die El Aksa Moské. Wat een hartseerzaak is vir elke jood op die aarde, want eindelijk kan een jood nie nou sy godsdienstbeoefening, want daar is geen tempel nie. Maar die naaste aan die oud tempel is die sogenaamde klaagmuur of wesmuur is aan die weste kant, al oor daar oorgeblij het, en dit hou hulle in stand, en jy sal elke dag, en elke minuut van die dag en die nacht, kan jy maar gaan kyk, en ek, het, ek was baie by die muur, in die nacht ook, enige tyd van die dag gaan die mense kry, jy wat daar staan, en bid, en klaar en dit is ook om die klaag muur is, want, hylle roep eindelijk na die komst van die Messias want hylle weet soos in hylle geloof dat wanneer die Messias terugkom, hy weer die tempel gaan herbou so daar is sterk sterk verwachting huidiglik by die jode al vir die geruime tyd super langer as 15 jaar al dat daar een sterk, sterk, sterk afwachting is, verwachting dat die Messias weer terugkom en dat die tempel tempelherbouwsel word en al die implemente wat gebruik moet word binnen in die tempel is al reeds vervaardig, hulle is klaar staan gereed en ander goed waarover ek ook nog nie nou wil uitbrei nie so hulle vraag vir die Heere, elke dag dat die Messias moet kom, dat nou die probleem is, wat hulle nou ook nie verstaan nie, en ook nie nou sal verstaan nie, is dat die Messias wat nou gaan verskyn, gaan een valse Christus wees, dit is die antichrist, dit is nie Jezus Christus nie, maar dit is een antichrist, dit is een valse Christus. En hom gaan hulle aanvaar Jezus het dit vir die jode geset, terwyl hy hier op die aarde was. So ek het gekom in die naam van my vader, en julle het my nie aanvaar nie. Een ander een, gaan kom in sy eie naam, om gaan julle aanvaard. Nou is dit totale misleiding wat dan hier gaan plaasvind, en ons weet dit is al reeds aan die gang want onder die leiding van die antichrist moet die drie groot godsdienste vereenig word, die christendom, die jodendom, en dan die islam. En daar is al lang al is daar pogings, dier verskye leidersgroepen in die drie groot kerk, of sê nou maar geloofsgroepen, om eenheid te bewerkstellig. Jy sal by Op Google kan gaan soek Voor die woord Grieslam Wat gedeelte dan nou van Christ, Christen is en dan Islam So Grieslam En uh, Daar oorlees alreeds En dat daar solke pogings Alreeds van stapel gestuur is En Een mens kan ook nie alles Geloof wat jy lees nie Daarom sê ek, dit maar vir mens, dat jy dit met verzichtigheid hanteer, al die inlichting wat jy op die internet krij, is nie noodwendig waar nie. Daar is een sterk groot komponent wat vals is. Fake news. En ongelukkig loop ons ook dageliks onder dit deur. Ek ontvang dageliks boodskapies wat mense vir my ansteer, En baie van daar die boodskappe is nie waar nie, is valse beruchte en valse informatie, valse nieuws, fake news, feitnews, en as jy dit nou ansteer, dan beteken dit nou andeel daarin, en ek het al nou verzichtig geword, en vraag gewoon ek as iemand iets my ansteer, en ek kan nie achterkom of dit nou algemene kennis is nie, kan ook nie achterkom van wat er bron dit afkomstig is nie, of die persoon, dan nie asjeblieft vir my, nie die bron kan nagaan nie. So ek volg baie van hierdie platforms, en sien hoe die valse nieuws ongelukkig, wereldwijd verspry word. Maar nou ja, ons leef in hierdie tyd, uh, dit is die tyd van die antikrist, hy gaan alles oorneem, maar ons dank die Here vir die feit dat die ware kind van God mense wat wederbaar is en die gees van God in hulle het gedoop is deur die Heilige Gees en 'n gees van onderskeiding het so kom mense kan nie regtig mislei word nie want God se gees sal jou waarski so om een mens een geest van onderscheiding oor te hee en as jy dit nie het, dink ek met die mens maar ernstig vir die heren vraag om vir jou te help dat jy so een geest van onderscheiding sal kan aanleer Goed, gebed Jezus gaan hier voort en hy sê, so moet julle dan bid, dis die 9e vers in Matthäus 6. Nou, as dit so staan en is staan so geskryf en ons glo in die inspiratie van die skrif, dan moet ons aanvaard dat Jezus dit voorschriftlik sê. Hy sê, so moet julle dan bid, en ek sal bykie, as we slaar is Ook noem wat ander theoloog hier oor sê Oor die voorskriftelikheid, enersijds, andersijds, oor inspiratie So moet julle dan bid, ons Vader Wat in die jemmele is, laat u naam geheilig word Nou, as een mens, begin om God as jou vader aan te spreek dan staan jy in een baie, baie intieme verhouding met God beteken dat jy uit om gebore is, want jy kan toch nog nie iemand as vader aanspreek spreek as daar die persoon nou nie jou vader is nie dit is ons groot verwarring skip en daarom sê Jezus dan, as ons bid, en voorskriftelik sê, so moet julle dan bid, ons Vader, en dan sal jy sien hoe dat Jezus dit nader definieer, ons Vader wat in die jemmele is. Terwijl ek dit nou sê vir jou, Neem dit nou in die rechte gees waarin ek dit nou vir jou sê Is die duivel aanbidders Hy is mense wat die duivel As hulle God aanbid Hoop jy, jy weet dit Dat dit nou nie nie soos wat ek vir jou sê nie Hulle het ook hulle Hulle gebed en hulle het om Op hierdie patroon afgedrukt en in plaas van dat hulle nou sê ons Vader wat in die hemelle is dan gebruik hulle nou die ander woord die teenoorgestelde van hemel ek wil nou net ter wille van jou en ter wille van myself nou nie in 'n slaggat hier trap en ons blootstel aan dinge waarvoor ons nie gereed is nie of nie beskerm is nie Verstaan jy wat ek sê, sonder dat ek dan daar die woord gaan gebruik, dat die duivel aanbidders ook jy die onse vader zo so neem en om verkrag het, as ek die woord kan gebruik, verander so dit die duivel dan aanspreek, as hulle vader tot wie hulle nou bid. Daarom is het vir my en vir jou belangrik na my mening Dat ons sê ons vader wat in die jimmele is Want jy sal onthou Jezus het met mense gepraat en vir hulle gesê Julle het die duivel as vader Ek kan my hand nie nou onmiddellik op die vers leen nie Anders sal ek het onmiddellik nou vir jou gegeet, ek sê dit maar net omdat dit nou onmiddellik hier by my in my gedagte is, in my denken opgekom maar ek en jy wat uit God geboore is wat wederbaar is soos wat Jezus dit aan Nicodemus verduidelik het, ons het hier die voorrecht om God als Vader aan te spreek allemaal wat om aangeneem het Aan hulle het hy die macht gegeen om kinders van God genoem te word En as ons kinders is van God, dan is hy ons vader En hy het ons daar die voorrecht en recht om dit te doen Ons vader dus wat in die jimmele is ons Voor ons is dit duidelijk dat ons praat nou met ons vader wat in die jimmele is Ons praat ook nou nie met die vader, met die aardse vader hier hierdie Want weer eens met respect weet ons daar is ook Sekere christelike geloof Waar die voorganger As vader aangespreek word Jy weet daarvan Jy nooit vir my om dit vir jou te, uit te spel nie Jy weet het En weer eens sê ek dat ek dit met respect sê. Wanneer ons iemand vader hier noem, dan is dit of jou aardse pa, of dan is hier maar jou schoonpa, of dit is iemand wat jou aangeneem het, of dit is ons vader in die jimmel uit wie ons gebore is. Nou dit is wat ek bedoel wanneer ek praat, van my vader wat in die hemel is, want ek is uit hom geboore. Daarom is elkeen van ons ook wat uit hom geboore is, is boeties en sissies van mekaar, met Jezus Christus as ons oudste broer. Ons vader dan wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Die woord heilig is een baie belangrike woord, wat ook nie baie mooi onderskui, wat het rechtig sê nie. Want as een mens nou na die Hebraeus toe gaan, en jy, en, en jy vind die woord verheilig, dan is dit die woord kados. En dit het een prinkje, die oud testament is altyd een baie beter woord bron om jou kennis van te kry omdat die oud testament wat in die geskryf is meer in prentje vorm met ons werk so ons min of meer uit die prentjes kan afleien wat God nou vir ons leer so is byvoorbeeld kom ek noem nou vir jou met een voorbeeld van die ark ons amal het al gehoor van die ark wat Noah gebouw het, waarin mense geklim het met dieren, en dat dit gereen het en die wereld was onder een vloed, en het die mense wat in die ark was het, het nou dit oorleef, en is weggeneem in die ark, na veiligheid, terwyl die rest van die mense gesterf het. Nou dit is makkelijk vir ons nie waar, is ons sê jy moest in die ark geklim, het is jy destijds gereed wil word, dan moes jy doodgewoon in die ark klim. En ek denk nou nie, dit was nou diep die logische discussie om dan te verstaan wat dit beteken nie. To sê iemand moet in die ark klim. Daar staan die ark, Noah gind sy mense ton gebouw, trappe, goed, heel waarschijnlijk, want die dier het ook so'n 2-2 daar aangeklim. So dit was nie een moeilike concept, om te verwerk in jou denken, dat jy door die ark heen gered kan word, nie, dat jy dus in die ark moet wees. Maar die oomblik as een mens, dat in die Nieuwe Testament, in Nieuwe Testament terme, Begin gebruik, dan sal jy sien word het ingewikkelder Want kom ek sê nou vir jou so, Soos wat jy destijds gered was Door in die ark te klim Word jy vandag as christen gered in Christus Amal wat om aangeneem het Dan is jy in Christus Nou wat betekent dit nou rechtig Om te sê dat ek in Christus is Verstaan jy Jy kan nie dit so makkelijk Vergelijk En nou kyk na die ark Daar is die ark Om geret te word moes jy in die ark klim Dit is baie makkelijk Jy stap maar nie daar die trappe Verskoning <tus> En jy is aan die ark En omdat jy in die ark is, is jy gered Nou, hoe gaan ek nou maak? Ek moet in Christus wees, want in Christus is my redding. Daar is nie ander redding nie. Daarom het Jezus gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hy is die deur en jy moet in Christus wees en ons gebruikt dit als theologische terme om te sê dat Jou heiligmaking, jou redding is in Christus Maar wat betekent dit? Hoe kom ek nou in Christus? Hoe klip daar Ek kan nie iemand na Jezus neem En vir hom sê, daar staan hy Nou moet jy in om in klim, nie Want verstaan hy, dit anders Die termen en terminologie Wanneer dit kom by die nieuwe testament In die Griekse taal Werkt dit ongelukkig bykie meer ingewikkeld jy sal weet dat die mense brein bestaan uit twee helft, twee lobe, jy te linker en een rechter lobe en elkeen van hierdie lobe werk op ander manier, daarom is sommige mense linker dominant of jy is rechter lob, uh, dominant of as jy ander woord, hemisfeer in die engels wil gebruik dan het het een betekenis, het het een specifieke soort betekenis, as jy meer rechts, rechter, bruin, lop, gedomineer is, dan beteken dat jy meer van een kunstinnige mens is. En as dit andersom is na die linkerkant toe, is jy meer iemand wat werk met concepte, So die een werk met prentjes, as jy nou bijvoorbeeld die boek sal so hee, net om daar die begrip duidelijker oorgedraad te kry, as jy een boek het wat die onderwerp hanteer en daar is prentjes by, dan sal jy sien dat sommige mense baie makkelijker met die prentje rechtkom as wat hy met die wat daar beskrywend om dit staan. Sonder die prentjie zou so dit vir sommige mense nie moeilik wees, om die dink mooi te verstaan, he. hy het prentjie nodig. En dit is maar eindelijk hoe dit werk, tussen die oud testament en die nieuwe testament. Oud testament is meer rechterlop en die nieuwe testament linkerlop, meer concepte wat een mens moet verwerk kryp, en verstaan, daarom sê Petrus bijvoorbeeld, hy praat van Paulus' briewe, hy sê waarvan sommige moeilik is om te verstaan, hy gebruikt die woorde so, wat moeilik is om te verstaan, en dan sê hy wat die ongeleerde mense, oningelichte, ongeleerde mense verdraai tot hulle eie verderf. sê, as dit kom by, by concepte dan kan dit moeilik raak uh, dit, is, dit is soos die wiskunde, dit is ook wiskunde so een moeilike vak is uh, dit is moeilik vir mense wat nie wiskundig aangelees nie, vir mense wat wiskundig aangelees het, wat makkelijk vir hulle is het eindelijk, hulle verstaan eindelijk nie, hoe kom ons ander oor verdom is, as dit by wiskunde kom nie, soos iemand Uh, soos my boeter Pieter Erasmus hy is nou wiskundig aangele het ek geseker hy, hy verstaan nie ons as ons sikkel met wiskundige terme en met al die goed wat die heel werk werk uh, hoekom daar een sikkelproces aan die gang is nie, het is maar doodgewoon soos iemand wat die kan teken nie, ek kan bijvoorbeeld nie, ek kan nie teken nie, kan nie een skets maak So dat as ek klaar die schets gemaakt het Dat jy hoef te, dan te wonder Wat het ek nou hier geteken he? Maar mense wat Nou kunstinnig is Hulle kan soma met 'n paar strepe Kan hulle vir jou Een duidelijke Helder prentje van iets teken Dat jy onmiddellik sien wat het is Jy hoef nie langs in te skryf Wat het is nie, jy kan so misschien wat het is he? So as jy iets teken En jy moet langs skryf wat het is Dan weet jy, jy kan ook nie teken het Nou, hang dat nie slecht voeling, ons allemaal het maar ons sterk en ons zwak So, Jezus sê vir ons oor ons gebed, hoe ons moet bid, en ons moet hom als vader sien, net soos wat een vader in een huis omsien, na alle wat daar in die huis is, So is God ons hemelse vader en hy voorsien In al ons behoeftes Na die rijkdom van sy genade Daarom kan ons Voor hom vraag Want dit is eindelijk ook Wat die woord bid beteken Is Dan om te vraag Biesel onthou ek dink nou in die tekst wat in handelinge staan, handelinge 8, dink ek hier daar in handelinge 8 waar die Ethiopier wat gedoop is gesit en lees het uh, uit die boek Jesaja en toe Philippus nou daar by hom kom staan en toen praat om van Vraaf, jy weet wat hy verstaan toe sê hy ek bid u dan van wie praat die profeet hier? Nou die woord bid dan is Maar ek vraag u Ek vraag u Van wie praat die profeet Jesaja nou So as ons bid dan praat ons met ons Hemelse Vader en meeste van die tyd Is ons bezig Om vir hom te vraag Vir een of ander Iets Soos wat het hier vir ons Na vore kom Maar as Mens in die Griekse tekst gaan lees Dan gaan jy achterkom dat dit alles in een bevelvorm geskryf is. Die hele gebed is in een bevelvorm en mens weet het nou nie voordat jy nou nie die, die Griekse taal bestudeer en kyk dat die verskillende vorme wat aan mens nou sinne kan skryf soos jy kan ons nou sinneekie maar het is een stelling hee soos die kat loop, dan is het maar net een stelling wat ek maak. Maar as ek nou die stelling in een bevelvorm wil sê, dan moet ek, kan ek dan nie sê die kaat loop, nee. dan moet ek sê, kaat, jy moet loop. Het is helemaal in een ander vorm dan. Nou, net so is, is hierdie gebed is in die bevelvorm vorm geskryf waarin ons eindelijk voor die Heere sekere dinge sê soos we die heel eerste, laat die naam geheilig word, dit is een opdrag. laat die naam heilig wees. Nou dit is eindelijk met onszelf wat ons dan praat, om onszelf te herinner aan die feit dat God sy naam een heilige naam is, en ons het gepraat oor die woord heilig en die woord in die, die Hebreus kados, wat makkeliker is om te verstaan, omdat die woord kados is op die priester, die hoopriester wat in die tempel gewerk het, op die band wat hy om sy kop gedraad, dit is daar opgeskryf, kados lejave jave, beteken heilig vir En dan wil ek, dit, moet ek nou maar die woord gebruik Ons het in die Afrikaans vertaal Heilig vir die Heere En dan die Heere nou in hoofletters H, E, R, E, alles, alles hoofletters H, E, R, E Je nee. weet maar soms krij die woord Heere ook Waar net die H in die hoofletter is En die rest daarvan is klein letterkies Dit leerde mense nou maar vir iemand Sodra hy begin die Hebraaus leer Want dit help nou nie om dit vir iemand so uit die Afrikaans te probeer, wees nie, want die maak om het net eindelijk die mekaar, want hy sien ons nog nie die tekst, die Hebreeuwse tekst nie, het om te, te weet, is twee verskillende woorde, dit is nie die selfde woorde nie, hy sien soms staan daar die Heere, Heere, en dan is die een Heere, is alles al die vierde letters van die Heere, en, letters, en dan die volgende Heere, is dan net die Eerste H is die hoofdletter en verder is die kleinletters Jy sal seker dit onthou, dat jy dit al so gesien het Maar goed, terug na die die kados, wat beteken Heilig, beteken afgesonder En afgesonder is dan makkelijk om te sien in die leven van een priester En van die, die priesters wat in die tempel nou gewerk het want jy weet ons, daar was twaalf stammen van Israel, <coughs> en die stam van Leve, dis die mense wat afgesonder is vir tempeldienst, dis net hulle wat in die tempel kon werk, afgesonder, daar die stam het ook nie grond gekry nie, dis interessant nie, misschien weet jy dit nou nie, weet jy dit nou? die verskillende stamme het elke in een grondgebied gekry waarin hy kon blij maar die leviete het nie grond gehad nie hulle moet, hulle self afzonder vir diens aan die jere jy moet bykie daar oordink oor jy moet bykie vir jyself net bykie daar oordink die implikaties daar verbonden afgezonder vir die jere Dis wat die woord heilig beteken, staan een kant, so ons aanbid een God met een naam, ons aanbid nie maar sommer net God nie. Die woord God is een moeilike term, dis die woord Elohim in die Hebrews en as jy dit in die tekst kry terwyl jy besig is om te vertaal in die Hebreeuwse tekst en jy sien die woord Elohim daar, weet jy nie wat jy moet doen nie, jy moet eers die tekst bykie lees en bestudeer en kyk hoe jy die woord nou gaan vertaal want jy kan dit bijvoorbeeld met Gode vertaal of jy kan dit met God met die hoofletter dan as jy, as jy dink dit is die God wat ons aanbid, die schepper van die hemel en die aarde, dan sal ons dit met die hoofletter verkies om dit met die te skryf, want jy moet onthou, baie mense is verwar, maar net omdat hulle onangelig is, dat die Bible, die oorspronkelijke Bible, het nie hoofletters en kleinletterkies, hy het, het daar is, was selfs nie ees iets soos vokale nie, dit het jy later ontstaan. So hoofletters en kleinletters was nie deel van die manier om te skryf nie, ons wat vertaal werk doen, ons doen dit nou, ons interpreteer en dink dat ons hierover vette moet gebruik vir die naam van een persoon of vir die pleknaam of dan nou die Heer is die naam, en dan moet die mense nou weer versichtig wees jy weet wat, wat er woord het jy nou hier beet en so meer. en wat dit nou beteken, so jy moet eindelijk kies interpreteer voor jy kan vertaal jy kan, dat so dat jy die rechte interpretatie kan oordraan, mense dan nie verward nie, so is een groot verantwoordelike taak, vir iemand om die bybel te vertaal, mense is moeilike werk, baie moeilike werk enerslijks, maar is groot verantwoordelike werk, en die sê hoe moeilik is dit, en hoe lang vat, uh, tyd neem dit om die skrif uit te le, ons is nou hierby die negende vers, van Matthäus, en ons het nog nie ees gebid nie, nou, Dit is amper soos mense wat moet gaan leer om te swem En dan staan die instructeer nou die buiten die swembad Daar staan die swembad met sy water in Maar hy staan hier buitenkant en verduidelik nou Voor jou hoe jy moet jou arm slaai En jou voete moet jy gebruik om te skop mee En al die goed met hy hier aan die buitenkant Staan en verduidelik Voordat jy nou in die swembad in kan klim en dan al hierdie bewegings nou self dan begin toepas Nou so is dit met gebed, mens kan ook nie sommer net vergeet dat daar vir ons voorskryfte in die skrif is Soos wat Jezus dit nou hier vir ons voorhoud en sê, moet nie so bid nie, maar so moet jy dit dan bid Ons gevaarder wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. So God se naam moet altyd vir jou een heilige naam wees. Nou weet jy hoe verstaan die Jode hierdie begrip dat God se naam heilig is. En Hulle sal nooit Godse naam gebruik nie, soos in nooit nie, want die woord God is nie God se naam nie. En baie mense weet dit dit ook nie. God se naam is in die Hebreeuwse vorm, een jod, een hee, een waf en een hee. En soms vertaal mense dit met Javwe, soms vertaal hulle dit met Jehovah, en soms uh, word dit net so gelaat, net soos dit in die Hebreeuw staan, onver, onvertaald, onveranderd, uitresprek vir Godse naam. Nou as jy in die teenwoordigheid van jode is, godsdienstige jode en jy sê saam met hulle lees sê nou maar, wat ek het daar in Jerusalem met ek saam met jode uh, in een bybelstudie gesit en ek het op een stadium een voorleesing gedoen en allemaal het hulle aas om opgehou om te hoor wat gaan ek nou sê want deel van daar die vers wat ek so lees is gods naam in En as die jood by God sy naam kom, dan sal hy nooit uitspreek nie. Hulle sel, sal net sê HaShem, wat ek nou vir jou sê, HaShem. Dis nie wat daar staan nie, dis nie in die tekst nie, want HaShem beteken die naam. Hulle gaan dus nooit die naam uitspreek nie, maar hulle gaan net sê HaShem bedoelende die naam. Nou het hulle nou as, as hem opgehou, want hulle weet ons christene, weet ons doen allerhanders goed, ons het soveel vryheid wat ons onszelf toe eind, dat ons daar die woord al gevat het, en so wat ek vir gesê het, ons is het al vokale daar gaan inset. Mens kan nie die, die naam uitspreek nie, omdat daar nie vokale in is, nie weet nie hoe met uit te spreek maar ons dit sommige gegaan en sommige van die geleerders het gesê, dit is dan Javé, so hulle het die A e, en E daar ingesit en gesê, Javé. En ander het weer een, een A en een O daar ingesit en Jehovah. Dit is nie daar nie, maar hulle het daar ingaan sê. So laat die naam geheilig word en laat die koninkryk kom. En miskien moet ek dit maar laat vir die volgende keer, want dit is ook weer iets wat die mens baie mooi noukeerig moet kyk. Hoe kom sê ons laat die koninkryk kom, het die koninkryk dan nie klaar gekom nie, het Johannes die dooper dan nie gesê die koninkryk het nabij gekom nie, het hy nie daarby bedoel dat as Jezus na voor so is kom dat die koninkryk dan nou hier op die aarde sal wees nie is die koninkryk nou al hier, of moet ons nog die heel tyd sê, laat die koninkryk kom, en ek gaan jou so daar, bykie, in die licht, laat hang, en bykie daar oor dink, het die koninkryk nou al reeds gekom, of moet ons nog die koninkryk verwag, so, as jy dink die koninkryk het klaargekom, dan, kan jy ons nou nie bid en vraag dat die koninkrijk kom nie, net soos dat as een mens wacht vir die trein om te kom, en die trein dat al klaar aangekomen, wacht nie nog vir die trein om te kom nie, so as my syke logische goedbaan oor ons bij jy later sal geseld. Nou volgende keer, uh, nou ek weet nie, nou nie meer haar naam hier ergens nie, miskien luister sy nog, Tania Alders luid, sy het vir ons hierdie klompie woorde gesteer, wat ek volgende keer na sal kyk, van verskillende talers, Tania, dankie, as jy nog luister, my dankie daarvoor, vir die moeite wat jy gedoen het, om die woorde vir my aan te steer, en, mag ek jou rustige nacht toewens, mag jy rustig slaap, mag jy vrede in jou gemoed ervaar in jou gees jou siel en in jou lichaam. En dan daarmee groet het jou, tot maandag aand, weer hierdie tyd TV, stere dit so wil. Shalom. Shalom.